a um. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hamdu Lillahi, Rabbil Alemin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajmajnë. Shikua së ndëruar, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. I të tako mi përsëri në takimin ton të radhës, të zakon shumë gjdo të hën, nga ora 20.30. Në emisionin tashme të njër, për të gjithë juve që ka thot feja. Në takimin e kaluar, kemi qenë duke përshër,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 pastë luajtu në rol konstruktiv për për shoqërinë e mirë. Gjithashtu, krahas asaj që përmendëm, duhet edhe që të nënshkrua një marrëveshje mirëkuptimi mes vete, secila do të jetë referenca e tyre për të zgjidhur problemet éventuale që mund t'i shfaqen gjat udhëtimit të tyre bashkëtorë nit në kësaj bote. Dhe kemi përmendur sa ta duhet që të nënshkrua një marrëveshje ku thuhet se për çdo mësë pajtim eventual, madje, edhe në qovë se nuk vjetë dhe të këmësë pajtimi, regullimi jetës tonë dhe të bëhet në baza të shëndosha që nëmë kuptan, duke u frimzuar dhe duke u udhzuar me fjalt e Allahut dhe fjalt e pejgameris dhe kështu të bekuar fillojnë udhimin e tyre në jetë në kësaj bote. Mirë pa, nuk përfundën e tëra këtu. Nga se gjitha këtu janë, dhe tëtë,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 të siguroj që të jë një familje e lumtur, të jë një familje e dobishme, konstruktive dhe e cila i kontribon pozitivisht shoqërisë rrethit të vendit ku jeton. Shehu e nderuar. Në qoftë se i kthemi fjalët e Allahut azza w jel dhe fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do gjejmë se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 të këtë më te për sukses në prishnët mirët, se së i mirët të ndikon dhe të regullan të prishnë. Epse ndodhë kja, por thash e para është me është peshtuar. Dhe gjitha është të pastaj, kur vëmi në fëmija dhe nuk e gjen prindin shemblëtyr për të mirë dhe gjen një farlej një farlej kundërshtimi mes asaj që u thuhët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 e kështë të më ratë. Shkenstarat kanë konstatuar shikurës në ruar se fëmiju qënë nga moshat dy vjeqare, ndodhë shpesher edhe me heret, por nga moshat dy vjeqare, filan të përcil praktikisht silit e prindit e ti, të përcil fjallit e ti. Dhe të mundohet pastaj qënë nga moshat 3-4 vjeqare, apo të ndjekë dhe rëbërësht vëprimin e prindit. Sa ka ndodhë për shambullë që fmiu kër e ka pa babën e ti duke ndesë duhanin, e nuk din qëfar vëprimin e kjo është, po e mund të ndëgjën së është i shëmtuar, i dëmë shëm për shëndetin, por e eshe babën e ti me duhan në gojë, eshe nënë e ti me duhan në dorë, dhe fillan të kapë kimikun, lapsin, qëfar do gjën të fut në gojnë e ti?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 që një fëmikë shumë i bukur i zhuar, Allah varuajt i vogël, ma bën një pyte kështu në vesh. Hojqë tha, pse në naime tha nuk është në mbuluar? Allah i shumë më prejku në zamër. Nga se thash, qëfar ti them? A i kanë dhe gjuar, a i vjen gjami, a i shesë se një muslimon është në mbuluar. Ma di me sigurikë kësë omsimin dhe gjanë dhe në shtëpin e ti. Dhe a i sartë shë figura të grave të mbuluara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 se sa mëkat në bëjmë të dyfishuar majitë të shumëfishuar kur ne e sillëm fëmijën tonë në këtë konfuzion. Ti mund të kesh arsye të caktuar, unë e di që është mirë më fal. E di që është mirë më mbulo. Dérin kismatun e paprast. Kë mund të të arsye jote. Edhe pse është e paarsyeshme, por mund të jesë si mëkati i kufizuar. Por në momentin kur bën shembulltyr për fëmin tonë, dhe tashmë sa më tepër e vonon,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 Të, të nga se poteshti me rëndësishme, të, të mesi nëraime e do të mbulohi. Dhe e vënan shamin, dhe ma vonë pasaj, duke u dukuar, duke u ushqyraja, apo me këtë përshtypje, pa dushim se arin një bindje të keqin negative që shamia është penges, është erënd, e kështu më radhë, dhe ti bërë shkaktare, apo që edhe një individ të shtohet karavanit të atyre që refuzojnë të zbatojnë urë në latë të suqenë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 në një situatë të paleqmueshme të mos pajtimeve ose të problemeve të ndryshme ose të mungesës së lumturisë ose të shkapërdhë dhe shpërndarës e këtyre rasteve llojeve të, të ndryshme të problemeve që mund të shfaqen kur dy prindet nuk janë në shëmbëdhyr. Për njëri të, të fillimisht dhe pastaj nuk janë në shëmbëdhyr e mirë për fëmijët e tyre. ëndai çfarë mund t'i themi një fëmiu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 sa so bukur është, so so sa mirë është obligative dhe sa vazhdimisht i silet në kokse po në nejime në kësh kështu andaj edhi një rast ka ndodh edhe nga shumë rast që ka ndodh e se fmija ka qef me e pa në në në qëshu mas mire dhe sa nuk e shek shtut ishkaktojnë dhimbje andaj me qëfar me qëfar të drejt ishkaktojnë këso dhimbje fmive tanë pa të drejt duke e vonuar ne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 Daj duk kur rrit atje duke, duke ndëgjuar për fenë e bukur islame se si Allahu të shpërblet për moralin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka filluar me kuptuesin nëna e ati nuk ka as kështu. Edhe pse ai e kishte braktisur. Por megjithatë, ndjenet lidhja, gjaqi nuk është ujë, nuk mund të tretë kështlet. Që gjol vazhdimisht bënte përpiekje ç'atmësim të mirë që e merrte në kët fshinjë në kët kërde dhe kët shkollë pastaj ta bart në natë. Shkonte so me vizun në natë. Do i thënë se sa bukur është me cin këto, sa mirë me cin këto. U mundën të ta bën të nenën pjesë të kësaj bukurie që ajë msonte. Qes nuk mund tash ndryshe. Dhe sa so dhimbje është shkaktuar ti fëmiu, derisa nëna ti na rathëm të i fmiu, dhe so në nati, në të gjata të caktuar alhamdulillah e ka pranuar islamin. Wallahi unë e kam parë drejt për drejt me një gjizime. Rasti në natë e ka pranuar islamin. Nuk mund të paramendoni, vallahi nuk mund të paramendoni gëzimin atë fëmije dhe lotë që i dërtajnë gëzimin, po ku dënaj kash kë pun. Por lotë që i dërtajnë gëzimin e madh që nëna ti u bë muslimane. Pse? Ka së tashmë edhe nëna e tij është pjesë e arsëit të mirë që ai dën që është i mirë. Paraish ka so so so so so bukur është kur teorikisht ne praktikisht funksionojmë në një frym. Ande kjo është rruga e lumturisë. Nësë tjetra, është rrugë e dhimës, nuk mund të ndjetë i gëzuar fmi ju i cili edhe nëse një punë është të keqe për shambullë, edhe nëse kanë dëgjuar se bëgjoz i shkatron familje, kanë dëgjuar se bastoria, prish familje, shpenzon para, me të madhe, siel kolaps në familje, nësë është e babë në ti, nuk e plëcuar aty, bast... nuk mund të të lumë të kuraj, mund, nuk ja prish feminin,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 Unë kam çë me bëj çfarë bën ti? Prandaj ai më njerë thێت shpirtresht. Nga çfarë thot, nëse është e keqe, pse atë baba bën keq? Nëse nuk është e mirë, pse baba bën nuk, pse baba bën ti që nuk është e mirë, ose nëna. Prandaj një familje është sigurt, një familje lumtur është ai familje që la shndrrën teorinë në praktik. Atë që i thot fëmijës është e mirë, e bën vetë.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 Ata mund të ndihën pjesërësht, po vëllahi, ajo që e humbin nga ljumëturia është shumë, shumë me amadhe sa ajo që përkosisht nga njërë mund të aprietoj. Andaj, lidhja dhe bashkveprimi mes fjalve dhe veprave është një bazë themelore për një familje të ljumëturë jeni shembull për fëmijët e on. Mos të krijojm konfuzion dhe dhuti. Mos ti ushqejm fëmijët on teorikisht se kjo punë është e mirë, pastaj tua demontojm praktikisht me veprat tona. Gase dije, fëmia do ta marr atë që sheh nga ti, jua që ndejn. Ose përndryshe Allahu na ruaj, do të shndrohet në një demagog, në një hipokrit që është mësu të thotë diç e të bën diç tjetër.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 E pastaj kur të gënjen ty ti thu atë që gënjesht është e keqe, pse po gënjen? Nuk bën më gënjy. Ai thot vetëm vet po ti babam pse ishte det djemë me gënji? Prandaj ai merr aspektin praktik. Çiçë kemi më praktikisht. Edhe pse ndonëse teorikisht i ka thonë kë nuk bën. Prandaj tim shkruaj fëmijët tan. Tu tu ofroj një ambient të këndshëm, familiar, të një lumturie të mirë të kësaj bote. Nuk e zbërthyer fjalët në praktik.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 por gjithmonë sa herë për arsye të caktuar i jap këtij gjithmonë edhe ai tjetri kur i ka këtë arsye i jap. Për shembull, ky kur merr pesë gjithmonë i blen. E tjetër marrë nga 10 pesha nuk e jo u blen. Kjo padrejsi. Po, xheronë ky ka marrë pesë, kë të avë çojm. Të tërë themi nuk keni marr. Kjo është një lëndë edukative, nuk prish punë. Nuk ka kjo padrejsi. Mir po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 mës pajtime, jo të dashit mirë mës vlezrë dhe motrave, jo respekt, dhe kjo mësë respekt, pas të e mund të bartë edhe të këpërindrit, dhe humë lëmëtëria dhe harmonia në familje. Andaj, dritsia e shumë e kërkua. Shumë është e kërkua dritsia. Dritsia nuk po themë barazia, jo, të, jo me timit barabartë, ka se nga njere nuk duhet timit barabartë, duhet të ashpërblem të zelëshmin, dhe nga njere të ndëshkojmë dëmbelin,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 të fillon që mos me konsideru të arriturit mësën privilegjë. Arrin të kupton që mos të nderë, arrin të, të kupton se s'jel e a mirë nuk qënë ka rëndësishme, se si arritan si, si shkollë, si nuk arritan shkollë diqka, si isha i s'jelëshme, si isha i pasëshme, se më nësi, baba gjithë më laston mu dhe më japë mu. Kus e ka prish, baba i ti, nëna ti. Të ke pëtëri më bënë probleme, shkakton të tërmetë në familje,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 kusht themelor, gjithashtu bazë e rëndësishme mbi cinë ndërtohet lumturia e një familje, mirëqenia e një familje, siguria e një familje është drejtësia. A fëmi i që është rrit në familje, të drejtë, dhe është ushqyer me drejtësi, sikur të ëndruar, ai atë nesër kur del, kur bëhet gjykatës, kur bëhet nën punës, kur bëhet drejtor, kur bëhet udhëheqës, çka do të bëjë? Ai e kupton se drejtësia duhet të jetë më Ma kamsu dor pa drejtin. Ma kamsu nën drejtin. Te ime të drejt. Mos bëjmë padet as kujt. Kur do në që është mësu në familjë, të qoft ai? Në qoftë se ai është mskuar familiteti i shtypur. Apo gjithmonë i kam pa drejt. Gjithmonë të shujt. Çka din ti? Në teatrit po çka patushti, duke hap vësht. Ai që është ushimë kët me kët 900 me kët fërbuzje. I till do të të, të, të nisë shasëri. Ose do të shkëndrohet në një agresor që do t'i nënqmanë dhe përbuht të tjerët duke kuptuar se kështu du të komunikuar më të tjerët nga se kështu të e kamësuar babaj dhe të. Dhe përfundua të asjekën i shambull, që kanë duhet shambull i vërtet. Nga, nga kjo padresi, nga kjo zulum i shkaktuar familje, qëfar individa mund të dalit. Munde që baba mi bo zulum në nës, padresi mi bo, me shkel, në të drejtet e saj, dhe fëmija me shiku këtë padresi,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 shumë të edukuar, dhe ka arë kohë që të martohet. Kjo e rast i vërtit. Ashtu ka që në caktime, lahtë aso qëllë, është martohet më një vajzë. Por vajzë a vjen nga një familje tërësish të të tërë nga familje që ka arë djali. Vajzë a ka arë nga një familje, apo, në cilën padrësia ka qenë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 që di çka ka. Ky më sigurisht më di kon atje e ke se mu ka pamselle të mirë. Zohet. Shikoj çfarë parogjykimesh. Në sa i zgjali po, edukuar ai. Po kjo e edukuar kështu nuk ka faj as kjo. Ai po sjell dhurata, ndan vënë se dhurata me sjell dashuri, ajo po e gërson atë më tepër. Qase po fillojmë me dyshku edhe më shumë. Di çka ka. Pse ke pamselle të mirë me mua? Qase ajo nuk u është mësuar se di kush mirë me të?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 dhe të ku është kja, pësa të nuk e kaj bërë, e shtu i në gruna ti, dhe fillen, aja tash më të futën të sistem, e thot tash në regull, dhe bët, subhanallah, bët, me dhe tash një grua, shumë në dëgjushme, shumë në mirë, nga se thot tash për funksion që shdojtë. Një djetar që ka për cilë këtë citatë, thot nga për mundësia për të menadju kjë burë me këtë citatë kritike,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 urejtje, mos është ka këtojmë zili mes e vladve, mes mive si pasoj e padrecis që ne uabëm të tjerve në logari të drejtisë të të pruar në raport me një fmi ose dë fmi tjere. Dhe që të është të mështë u shqimë fmijet tonë në veprime të dëdhonshme të padrejta, apo nuk e mos komunikuar drejt me burin ose gruja, me burin ose burin me gruat.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 A presoj që për gjithë ata këtu në im të interesuar. Prandaj ato tri të para që i kam thënë në takimin e kaluar, të jemi të kujdesshëm në përziet, të respektojmë procedurat fetare të ndershme deri tek kurora, deri tek martesa. Kur bëhet martesa, marrvesha me kuptimit, referenca jon për këtë jetë, mos pajtim me pajtimet që ka të qoftë, është fjala e Allahut asojel. Dhe pastaj praktikisht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 edhe në qofës i mungon dhe një ambjet konfar, apo në një banes solide si duhet, edhe në qofës i mungon shumë gjëra nga kjo bot, nuk do të ndin nevojnë për to, nga se e ka gjirin e ngrat familar. Por në qofës e mungon shëmbëltyra, mungon drejtsia, mungon referenca e sigur të ku këthejmë e ne, Allah nuk në krymë punas me cindra metra katror të banimit e me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 Pra, në këtu e bëm një shkëputje dhe pastaj rikëthemi përsëri me, për me lejën e Allahot Azogel me inkuadrimin e telefonatove të juaja, andaj nëndeshni Zoti Gjellavara i shpërbëleftë. A.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 Thejes ka ndo... është me të pazi, no? Oh. E kom një Facebook direkt, e kom ndo ashtë të qështë e do në theje, pa ka shumë një qa, kum shku direkt. Ta 7 mujë thejes me to, amon, të... Amo... Pa 7 mujë e të kërku ajo ndo një. Dukë i në kësi ajo s'gjën asë në familë. M'ka shumë u zëte. Amo qëfar të bëjt është? Amo... Kam drejt... Për shamull... Ashtë qëtë për drejtësi. Apo nëse nëzda nes namazë e malë oh. këj Pan ndorë për shumë me mu Po kam shumë cytje Në ndimet kësia Edepse Allah më ka kompenzun i për njërë në imon oh. Kan ngrit Kuptohet që nëzda fejët nërmal që Eve në kumë bërnë ashtë të agavime Për oh. jëve që të më thonë të maralqme Që anë e di që mëni Mëni ndon me Allah rëndonjën Për resën e dy rastët, kërë është për një dyjtja, trafija, abonere? E qartë, olle, e qartë. E qartë. E qartë, do të mundohë me dhëmë për një me lene latë, zonë Gjenevë tërën. Bëhet fjallë për një rast, dhe mund që janë fejuar, dhe nërmesh e ka kërkuar dorën e sajtë, ta më mësikur që duhet të të kam respektu gjitha procedurat, e, e li juara, fetarët dhe kërkuara, 7-8 mujë kemi kaluar, mirë po, fatkecështë, subhana, si pas gjykime të këti thyrësi, të këti vlau të tënë, thëtë se e ka zënjë amoralitet në prostitucion dhe e kalshuar, dhe si pasoj, e kësaj goditje që ka për etu, e, ka të cytet e shumë të shqecime, aliot me e malkua, pëtën. Filem e, e shtimi, lojnë ndëruar, elhamla që Allahu Azogjel të ka ruajtur që me një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 Elhamo çika do në fazën e fezës nga teknike faza e fezës në kursin kur është si faza e martesës. Është një fazë pak më ande ande nuk është ofruar mirë si duhet, e, puna dhe nuk kanë ofruar mirë çiftet sa duhet sikurse një të bashkëtorë. Gjasave ka pelësi mbi të dhe baba i saj po dhe burri i saj. Andaj Elhamo qëlloi të paskash potupë i saj dhe ka ka thënë hajër për ty, ndonsa çite që i ke largoj. Mos e marr me to. Shetan don don që me të mbajt peng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 Aja që të ka, të ka bërë, e ka morë fundë. Andaj duha të më që, masu merë me atë kaluar, konsidroja një, një kapitur të shkuar, shikon të ardhmen, dhe shikot është dhe më tjepër pak, se kon për e merë, si kurse dhe është shikot e fene saj, si kurse ka thonë pejga merë i sallam, dhe fila një jetë të rejë, Allah u gjellera komendonë bërë qetar. Kemi telefonat, urnën e? Kësë salam, alaikum. Aleikum, salam, artullah ë përshendetë oz 6 17 2 pyçje nëse ka mundësi, por është patjetër është dor fyesa si pa fatizëson, do të thonë traditës shqiptare dhe nuk është faktor drejtar merrit. A mund të thë vlera merrit të pifaktohet vetëm nga vaza apo djali, domethënë apo kur zot prezenca dëshmitarëve? Po. Dhe, dhe, dhe pyetja dytë është në një rast që duhet me vetru kur përshamo në rrosën kur në ditën e xherma pak parohë kohës e namazit të gjumaz vin disa mësaferet dhe ata pasaj kërëzojnë se nëse nuk rime ta dhe të shkojnë, pra fatik eshtë në thonë që të zirënë me edhe mësaferet apo gjumaz. E qartë, e qartë. Allah e shruvëleft, këve është editurim. Allah e shruvëleft, Allah e shruvëleft, Allah uh, e shruvëleft, Allah e shruvëleft, Allah e shruvëleft, Allah e shruvëleft. Fejesa, dhe më thonë, për qenë valide,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 saort mehrë, më po duhet ta ndëgjoj dëshmitarët, që nëse rëmozvetë këtë konflikt, për shembull, vajza thotë unë kam kërkuar, për shembull, kaçmerr, burrat janë se kërkuar kaç. Prandaj për tij, kur, të ikur çfarë lloj mosmarrëveshje, duhet që dëshmitarët ta ndëgjojnë gjithashtu mehrin, sikur që janë ndëgjojnë miratimin e anës vajzës për ballë kërkesës e, së djalit. Dhe e dyta që se vin musafir ditën e xhumës, ata kërkuan mend me ty, por ti shkon në fal xhumën. So i uni press, ma jumon, tërë manxëz bona muhammed, nuk ka problem. Dhe gjithashtu edhe para jumon kurdani. Nukon e jumon është një kohë që në kvarret pymeje. Allahu xhelle wala ma ka obliguar me shkuën xhami. Arsyetoma të mirë Allah nderuar, sqejojë mirë. E kuptojnë elham, nuk e kuptojnë sa prënsia jote më, edhe nuk ke prësi për atë çka ata marrin vendim, a vinë mua, nuk vinë mua. Por jumon nuk bën më non për shkak këto musafirëve. Kemi telefonat, urdhëni. As-salamu alikum. Aleykum as-salamu al-tullah. E kam 3 përkje, nëse kam në tim më përgjith. Po? E përkja parë për pa. është, që faqë përblimi, ka ku shë lezën kërë anën. Po? Përkja 2 është, dëson që të planëtën, dhe itë hanën, është të si që kanë lejmë në e tja, që dë tjetë që atë 24 orëve tërë. Si? E dhe... Tërë dë tjetë, dëpër 24 or ëh hmm. ashtu si çe kanë aymu në, e në media dhe pyetja se duat a tia ekzistojnë UFOs, za na sa posë do të, të mblohemi nga ta. Allah është përblet pacëncim. Amin, amin. Është so, përkëshpërim për Kur'an, për pejgamberi shoqë më ka thënë se për çdo shkronjë kemi nga 10 sevape. Jo jo alif la mim një shkruaj, po alif shkruaj, lam shkruaj, mim shkruaj, 30 sprime kjo. Për çdo shkronjë që lexojmë në Kur'an kemi nga 10 sevape, nga dhëshmëlimet të mëdhën më nga Allahu subhanehu ve teala. Pse sa është kjo prelimi më ndjer me përfund Kur'anin me bu hape për veti, me rujt për ditën e gjykimit kur Allah xhe lola shpërblet. Sepërqet ato që kanë mëbru me dat për natë nuk jam informuar, po vjen kësht nuk di. Nuk kam dëgju për këtë. Mirpo nëse bëhet pa po ndonjë çështë uh, të, të ndëlidur për shembull me me lëvizjen e dyllta po të, të Hana se çështën e ndilit kozmologjikë që shkencëtarët e kanë vërtu, kjo nuk bie ndër diçka me me fen, nga se ndodh që nganjë të zihet dylli, të zihet Hana dhe kjo të, të pasojë me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 por në formën në mënyrën që vetëm Allahu e di sa janë ku janë si jetojnë nuk jo në Nukdim. E jona është ta kuptojmë se e njeri është në epicentër. Kjo botë është ko, është qendra e kosmosit. Kto janë zhvillimet? Partia Allah, e Allahut e la pse i ka krijuar, çfarë bën ata nuk është për neve shumë, shumë e rëndësishme nga Nukdim çfarë bëjnë ata. Ne nuk kemi rrezik për ty na. Timë telefonat urdhane. Selamun jo. aleykum axha. Aleikum selam rasulullah. Besa me do bo një pytje, a ka mundësi? Pa, vërnavla, pa. Ja me një gjami më të velijam. Pa? E, po, du, po du me bo një pytje, aty po ka bidatet ndryshme, po si e ndryshme, pasi pëthire zoni në gjami, aty po ka në për po gjami të sodit bitatet, shumë ta ështu kisha pas një kshilë në ma zonë, nëse ka mundësi. Pa, pa.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 Nëse bëhet fjale për bidate, i kameti zgjeruar, por domosdoshmë nuk është bidat. Nga se kanë hadith pejgamberit sasulallahu aleyhi dhe sahabeve, që i kamet ne kanë bërë, duke thënë Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, me thon katër herë këto nuk është bidat. Andaj fillimisht duhet të dallojmë se çka është bidate dhe çka nuk është bidat. Apo, dhe ato që nuk kanë bidat, mos ta kundrojmë bidat, në mos të hezitojmë ta bëjmë. Nëse është a, sunet e kurgumit, ai çernë bidata që është për viet dhe është bidat tamam.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 në mazë djumos është zavesim i mjoftushëm për drekën. Nuk kanë më fal. Falën sunetët e pejgamberit, soso mas djumos. Dorso një grup i ulëvën mendojnë se përdesë nuk plotësojn kushtet. Çmufal xhumoja, atëra ne e falim drekën, apo çnë raste nuk kanë plotësu kushtet për xhumo, e kemi drekën të falur. Kët ata erëtojnë me kët çështje, thash për shkak se nuk plotësohat simbasyne kushti për më fal xhumo. Themi se nuk duhet besojtaren me adru Allahu xhalla ola me çim dyshë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 Në kuptim, i ke plëcu kusët, ose e din, ja, se se këm falë drekën në mjë pëse, se këm harru me burë rukun, për sërrejt e pra. Ane, me bindi, jo me hamendje. Në qofë se, në qofë se, dhëtot, jemi të hamendur, se a kena gjumon regull, se falim heq, e falim drekën. Në moment në ku nuk obliguat gjumaja, obliguat drekën. Por, në moment në ku e kena obligim gjumon, dhëtot, janë plëcu kusët, atëra, nuk kena në Direktun për situatën, besoj që kjo çështje duhet të rregullohet dalë ngadal, mirë po, duhet të sqarohet në bazë të asaj që u lemohet të kanë sqaruar dhe e kam përmendur në parlibet e tyne Allahu dhe mëshirë. Kemi telefonat. Selam alejkum. Aleikum salam. Ëh desha me, me tu për emrin Aneka, është tremur musliman edhe çfarë domethon një kod, domethon amo i më han dit Djolët. Anek, apo Anek? Po, Anek. Po, A ne kësa kuptoj Pe i gjusë rabe enik Dëmën elegant I pasrë, i kujdeshëm është e më një mirë, nuk prish punë me janë gjithë Nuk prish punë është e më një mirë Kemi telefonatë, ordëne? Salamu alikum Salamu alikum Kam në pyrje punaj se dhe pa est Me në të i rëmë Kë në fakt shpëndotër e alkoholet Pa E di që në fakt të Allah ima alkan shtap grupe një unat normal, e, pësër, të problem, o, në të nërmati që vërokave mu Përësërë këtë am probleme në namogën atë me falë shpën shpën që më bjehë një të marë kaze Pa mm, Si që është në kohë në rëstodhe të shtirë me im punë Pa e, Fakt dhe tyra e në është mi përzisë u vetë dalojtamo. Kish në Evropën shqiptike, I think I'm on a field for me this of young generation because of the lack of men. Po, po të kuptoj, e çort, e çort. Ë e çort. Ë e... e... ne do të kemi ata që punojmë, angazhohemi për siguruar, do të thotë, të, të, të hyra familjes tonë. Por nuk duhet edhe çikëmër tek sa të bëjmë edhe pun që Allah xhallahor i ka mallkuar dhe i ka ndaluar. Andaj puna jo të në këtë depo, përreso ka të bëjmë alkoholin, të e bartë alkoholin, të e dinë shumë mirë, se pe i ka mërësëm, ka malkuar dhëtë persone, një ndërta është taj që i bartë, nda e që e bartë është i malkuar, përnda e i kërëtë ndaluar, mirë po për të temë që, filla që nga tash me kërku një pun të të në kërkim. Në kërkim të, të të tër, Gjalli, Allah, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 Mikë, rëndë, pak si të gjatë, ju fërë fër të shumë gjatë dhe si... Sa e gjatë? E... 4-5 gjeshtë në falë. Pa, pa, flëkë si ka po së lëkëtë, pomin, asë të kujtotë? Pomin, pa, pak si, me flëkë, pak si ma gjatë, pak shtusë. Pa, pa, pa, pa, e qartë, e qartë. E qartë, e qartë. E qartë, e qartë. Pjegamiri sa samë në ka përmendu se kush e shë pjegamiri së më nëndrë e ka po përnimate? Pandaj duhet më pyet ç'është ke pa. Ngase nganjë ndosë ke pa në formën si ka qenë i themi se ke pa pegamerson. Po nëse përputhet të pamurit në ëndër me përshkrimin e ti që ja kanë bërë ashtëti, themi se ti ke pa tamam pegamerson ndërrohën. Dhe pas kësaj pastaj çdo veprim që ke pas me to ka një kuptim shumë të mirë. Fakti që ke pa duke puf duke përqof kë është shumë e mirë se inshallah ti e don Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është një shenjë që ti duhesh ti do të thotë ti je në rrugën e tij sigurisht ku që kush bineve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 edhe duke në granë në kapalaqin ka e fundit në delë shkru e emni Allah në gjuhën alabe duke me trevehune e këmë quru të mihojësën a e ka vërëtë tu që është emni Allah në gjuhë alabe po so, më të shalat pak ma shumë a ka këtë diskatimia e qka është e traksish Allah, njuhu, e qartë, e qartë, amin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 është diçka normale që nuk ka ndonjë shpjegim caktuar që mund ta them në këtë në këtë rrymë të mëllë dhe më smirë. Kimë telefonat Orna? Aleikum salaum ensullahu. Ah, desha, eh, ngjodhi fuçja. Po Orna. Eh, para kur bëi, domethënë me nëse radhës është e rregull, kur për shembull, derë kombe do të bëhet duke hequr kupucën, pastaj lart të çakton, edhe kështu vazhdon e mbatin fuçën dhe vazhdon me kombe të tjera. Po tanoncit për me me ilat dy at fund për më herë. Në pyetja e dytë ka të bëjë se a konsiderohet më ushtar nëse punojmë në Prishtinë apo në çdo ditë nga Ferizanca. Po. Allahu shulih. Selamun alajkum. Sepërqet update-sit do thotë ë këtu diçka ka bër për qëllim. Ë thon se nëse lën këmbën e djathtë dhe pastaj vesh këpucën. Para se më lakëmën e majt, disa kanë thënë kjo abdes. Gabim është kjo, te ki abdes. Gasa e lën këmbën e djatht, e vë e mban çorapon, e mban kupucën, pastaj e lën këmbën e majt, apo e mban çorapon e mban kupucën, apo dhe është në rregull. Mirë po, nëse të mbathura që e ke. Porseum kimeste. Apo don më i përdor si meste, atëherë themi se kushtzohet që të dyat me vesh kur ka përfunduar abdesi. Për shembull, e ka lën këmbën e majt, e djatht. Dhe do më me mbath meste. Për më për dorë, e mbas th mesën. Pastaj e lën këmbën e majt dhe e mbas th mesën, themi se nuk lejohet me përdorsim meste. Pse? Ngase nuk i ke vesh të dyja me abdes. Do sa kushti i përdorimit të mesteve është që të veshën me abdes. Ngase ti ke vesh të djatht, hala pa marr abdes mirë, nga se kam me këmbën e majt, andaj e mbasura e mesteve në këmbën e djatht konsiderohet e mbasur pa abdes. Prandaj vetëm nëse dëmi përdorsim meste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 E këm lën e djallë, jem në namë që të tërëve djetë. O? Oh. Edhe... Në kanë qitë përshqisë, më ka dhejtë burë, asë pas, më lën me pasë kur dhe me smukë për paralizë e për zemë, e për dëmë, e tash... Asë po, rit, djetë, më lën me pasë rritë, në ka bu të tërëve djetë të martuë, e këtë një djetën... A i kërgjohë, unë jem një që është, asë... E djallë, djallë nuk do mu kujdesë për ty, asë me të pa djoli, E jo, djole, he që su më fërin, telefon ma më shenjë, pështina ta, po të katat mi, taj su më dëmohëm, se... ...se su më këkur gjohë, ...për po që të të gjithë, që taj të zadnija. Pa, pa, pa. Farë këshive, po më jetë të të, shonë e në cëmohë prafë. Pa, pa, pa, pa. Vëllak, po, inshallah, tjapin për iqin, inshallah, bëndinat. Vëllak, kjo është një rast të më rusë, fatkecësht, jo. Biri, apo Bori ka mbet vetë, udhëzesa më kishë. Çfarë do çoftaja? Çfarë lë gabime të ketë bërë në ato çtat e kaluara? Mbetet ndëna jote. Andaj ai bën çdo ditë, çdo ditë mëkat të mallë so kodra. Vallai dhe hin hakton nësti që nuk jam mërmendë so hinjuna. Për këtë skelet të mallë që bën. Çfarë do lë arsyet e kaja? Ai mund të arsyetojë të po kjo a kjo, pamërsisht. Do kën këto arsyet të braktisë të nëna, të li të nën rrug. Se po sepse kur më shku, kjo është merr qëse pa e pa shpjeguar më fatalesh çfarë gjënoi bën ai djalë. Presoj që Allah xhellahu te më ta kombozu më të mira me së pëlly dhe gjithashtu mos mos shtuin besoj që nuk ka ka ndodh kjo paspaku bën sabër mos shtuin sjellja e keqe e djaliton që më anë më mallkutë që ka ju lut Allah xhellahu te Allah uzoja drejtaja jepit mira çelëzave me dosh në në, në vet lut Allah xhellahu wala valla se Allah xhellahu wala nuk i kthe lutet e nënës për djalën në e vet Andalut Allahu Jellal wal Allahu Jellal wal inshallah do bon ziten katre te vot. Kemi telefonat Ornani? Ornani. Selam aleikum. Aleikum salam. Ni pĩrë dhehë sa më të vogël. Po fal Allah. Ne ka kam një shocë i kompoz do falnia në zotëri njerë. E mulot mja lla on tha të punojë diçka. 44 diçka për djysh, në vlosha 1000 person të hap të pasionët. Uh, po a, kam dinave mos e dëgjo para bej. Po, qartë, qartë. Selamun alejkum. Selamun alejkum. Nëse ja ke dhënë 20000 euro borxh, borxh që ke dhënë, atë nuk lejohet të marrë kurrë nga fitimi që ai fiton. Nga sa ti ka më 20000 euro borxh, ti ke 20000 euro borxh. Por nëse keni bë marrveshje të ortaklëkut, ai Th thot, a me ti më 20000 euro tujat apo unë po punoj, unë do të punoj investoj mundin e punën tëm, e ti investoj parat, këtu mund të bëhet fjalë për një përfitim të madh shumë pastej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 Dheshë fëmjë bërë bon e pyqe? Po? A e kom haram gjëna që me thonë nëse një zhajguritë më shërë po shaminë, jetojmë në një shpi. Po? E qartë? E qartë? E qartë? E në njeritë? Ko është në? Pa, kështë problem kur jetojnë në bashkala këtë madhë që gruja me shaminë të kujdesit vërshimi për shaminësaj. Ndodën në nga njerë me e po, pa, dikur që nuk duhet me e po. pa. Por duhet e bër Allahu për sabër, sabë, sabër dhe dhe mundosh Allah xheloa shofish komo të paguafa. Prandaj burri i migjë i, i burritën nuk bën me top pashami. Qase migjë i burritën është i huaj për ty. Andajn kët rast duhet të më urujt nga shikimi i tij. Po të bëhet fjal për babën e burrit, për gjyshin e burrit, këta kanë këta bën me top pashami. Por migjë i burrit nuk bën pjesë në atë kategorinë që lejohet me top pashami. Andaj uruji për ti sa të ke mundsi, rrallësisht me top diku, gabi mësh skijun na për këtë çështje. Përra më te kënë kemenu që nuk është të shpi, aje është funë, shpi t'ka pa, ru ju, mbullau, të të tërë shka është ka. Për me qëllim nuk ban më dojtë parti Pashami, se është të ndaluar atë. Kemi telefonatë, mërdojnë e? Orna. Alaykum. Alaykum. As-salam. Së të gjithë dhe mërdo. Mirë, alhamdullar. Në gjithë të mëtë vetë, ashtë të gjithë në shku në Siri. Kumë shku? N Se si në së komën si jeni, jamo që korrë stila. Ani short one short. Selam alejkum. Padojim saha që ndon si ri, ë, prek zgjërmën e çdo musliman dhe muslimane. Dhe është shumë normal që muslimant më ndivet ndjesës të obliguam, me anj të dorën krahën vllazëve vetë motrat më ndihmuaftë. Mirpo, kjo çështje nuk është e ndërlidhur me emocione, do të thotë ndërlidhur kjo çështje me dëshira, por është e ndërlidhur me rregulla caktuara fetare. Andaj, në basë regullar fetare, ne nuk e kemi obligime shku në ciri me luftu atje. Jo, nga sa ta nuk ka nevoj për neve në kuptimin fizik, nuk ka nevoj ata për ushtar, kanë ata popël sa dursh për në bërë këtë qështje. Andaj, mendoj si na nuk e kemi obligime shku atje, ma dje, ma dje, mundet shkurja e jone pa organizume, pa kontrolume, me bët dhe më shumë se dobi. Cikur që kanë do në nërsa raste për shumëll që uh, odhecia, diktatoriale e Siris, të arsytuat të, të, të se na nuk po luftojmë po me Sirian, po po luftojmë tujt që kanë intern territor tonë, apo që të arsytuat ndërkombëtarisht apo për luftimin e terrorizmit atë. Pa e gjerë du, komozi që dëshira ju në flak, po më bëhë hajër të bashkërm basho maut. Andaj nuk është ndëgju asnjë thirrje nga vëllëzët e Siris, as nga ushtria e lirë së Siris se vëllezërit muslimanë që në Nives kanë lypa ta kështoj. Ata kanë kërku kush ka mundsinë, nuk asnjë financiar, apo për të blerë armatim ka nevojë me ble dhe po po po ngjinin kë drejtëm, vana të rrobë po i ndihmojnë në hëmla, më sa so so, so so so so po kan munti, ka nevojë për medikamente, ka nevojë që në kampet e refugjatëve të ketë ushqim mjaftueshëm për fëmijët, për gratë, po në këtë rast. Dhe gjithashtu e dini shumë mirë atë iniciativën me vërtet shumë të falëruar dhe mirënjohse të bashkisë islame për mbledhjen donacione për dërguar i kanë ndihmuar, por e kanë nevojë që të bëjnë dur sigurta, pse jo? ku shko mund si më ndihmë me donacione, kjo është ato vepëshme dhe e harit. Por ata nuk kanë nevojë për lufttar. Më shku dhe nuk e kemi obligim na të shkojm atje dhe të luftojm qase fetarisht nuk nuk ka argument që na e obligon një veprim të tëks natyrë apo. Kemi telefonat, urdhane? Selam aleikum. Aleikum sala, selam, tulla. Aleikum. Ne kam i pyetja u ndërrum. Po fala valla. Jena nga 12 dhja pënujna nga kajota, nga është i kemi për e kësë standër. Kajota bastore? Kësë e parota. Po, po, po, po, po, po. Qa për nërmanja, kejena nga ramë që pënujna se tjetër pumë nuk për mënë gjojnë. Po, po, qartë ola, shala tjepi përgjistë ashtë, në shala. U deci... bëvla, u bënë regullë. Të prëndojme në telefonatë, pro. E tani... Urna? Salamu alikum Aleykum, salamu t'ullah E kam një për një bëkë këtja O, falë Allah Këtu apin rrugë që dalën që është shtipnis që është shtipnis në pëllë që janë në një në njërë në markë janë kërjeta së zotit unë në në bësërë që të shpeshë ndoë që jahë që ajë nërmër së zotit Ja eftë dikoj pëshiren i dhime të dë njere që i kërkan Po? Muno në fakt vë ta përvej këtë pyte që me dhe me mi odojnë dhije dhe tjetër dhe se janë fa shumë tjetë që ngu që ti të fjanë Po? Që nuk është nuk unë i nuk dhe përvej që në është gjuna asë haram dhe vete, tjere, dhe përvej me ndhime të tjetër dhe dojnë që ja janë pa, ja, një pa, të pagume, ja nenej kënenej në përvejnë ashtë të vërtej që Seri, atë e Ardinia, një tetë që ka vënë, i ta Allahu e shkrua, domoshi, na parafisht që është Zana i votën. Po, po, po, është qort. Dita numër 12. Po. Unë e negros. Ah, po shalom usis lotin në që hiq vi kënda çfarë të bëjmë. Për çka çka? Ah E jek një mikrotalestatik një kërmjërës dhe thot e kam njët në botë njëkërën, po dhe të mbel taman, të aman, të mdojnë shajat e mikrot të aman. Pa, po, pa, po, e qartë. Uh, uh, uh. E dhe pas të azë zhëna mbe kërë, azë. Pa, pa, e qartë. Sele vartë. Aleikum, sele vartë. Oke. Me ka që edhe e përmbyullin mundësin për të uinkadrimit të telefonatë me keqarë dhe pse shumë do të tëtë nuk e nga pa mëzimi nënkuadru, por në bëjnë halal nga se kjo ka qenë mundësia maksimale për ti nënkuadru, se përket pëjtë se pjtë për dy ladin që punën të kajota, kajata, ato firma që farasht e aparatave të bigjozit dhe do tëtë të, të basturë nërshme, ato është haram e punu, ato është haram e punu, faktët që nuk po gjenë punë, e di që është kisë me punu, minë përnë nga një nuk bënë me kurzu punën, Për pun, ja, përru, bajt, pra një shum, po shaqo kjo punë, os, sunë këto s'muna po punu, unë këto s'muna më bajtur, vullai doshën. Pra ne kanë një punë që do të na shkëmbenon. Edhe lutesh më shumë, po fitojë ka fotën hallad. Çe me njerëz të shtëpia. Vullai puna në ambasador është haram, nuk mund ta e bëj hallad për çfarëdhe arsye. Qase tërë veprëndyrë është haram aty. Këtë do të çka bëhet është haram, këtë do të çka bëhet është ndalume. Këtë ka fitojë është ndalume. S'ka aty kur gjë në cent hallad aty sen. Këtë haram është aty. Dai duhet më ikë pjetë me vënë vullai na rruaj. Tot miks aty të duna po fshin, hidhnimi Allahut, mallkimi Allahut, dënimi Allahut asoj. Asoj pa mund më pa sherrn Allahu na rujt. Me pa sherrn veten tuën, familjen tuën, Allahu mos e bof. Për ndërlargu pse Allah, për hidhit Allahut asoj. Dhe kërko pun, sinqerisht, Allahu xhellahu rekombozi dhe inshallah. Allahu xhellahu rekombozi, por mos zgjedh. Punë punë që punot e ndershme, e lejume punë. Po mund të jet pak më shumë punu pak po më e ndershme, po lëto bashm sprish punë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 Do të ndejmë të varfura, s'kam ndore, kura çka? Mi po të këdhën e tjetë organizuar, 8 8 8 8, pak si më, më e rregulluar. Jo kush na e zgjodën t'i jap. Qas nuk kosh problemi 20 cent, a dëmtohemi ne apo nuk dëmtohemi, po 1 euro. Një, po vërejmë se ne po stimulojmë problemet tilla. Ai kurse se po japin, ai mund të organizojnë pastaj grupe të shumta me dalje në rrugë me kërku pa nevojë. Në fund përfitojnë bosha, durim sikur se do të më fitu dash sikur se është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 Duhet këtë institujanë shtetënë që miret me ta istrehanë dhe përmes kanale të sakturë a ndihmonë, por jo është me kasënë për rrugë duke u vërsunën bimakina, duke bër bëjnë a lajë, duke bër fjallë, duke, nuk është pame shumë e pahishme. Dhe qësë e ne i apim, i kontribuim kësë pame të pahishme. Dhe nuk duhet nga njetë të simulajnë emocioni për gjuna e skogale, jo, duhet të organizohemi që ata të liruim nga rruga, t'i stërhojmë në vend të duhur, t'i akumodojmë si kurse duhet, dhe t'a kanalizojmë dhënjen që t'shkënë në kanale të duhura, drejtë duarve të, të duhura. Dhe se përket ati që nuk e delë mjekër të aman, nuk duhet me, me prit me dalë të aman, që ta që dhelli, me reqetë konta, insha Allah, s'ka nuk e prit me dalë keqka ko, a e që dhelli, elshan, kur dhelli tjetërej, bashkote dhe kësa, insha Allah, dhe bojë të aman me lehinë Allah Në ruar që është e terrashiku ndëruar që pa të muzikë personte më prezantu para juve. Ne Sallallahu xelajuela që t'ju keni kaluar mirë në këto çaste që i kaluam së bashku, t'keni përfituar edhe nga pjesa e parë nga pjesa dyt, e dytë dhe ne Sallallahu ndëruar që gjithmonë na takon në takimet e harrit, në takimet e mira dhe të jemi nga ata që gjithmonë i ndihmojmë njëri-tjetrit në jetën e kësaj bote dhe dalim façebart nesër para Allahut asuxhet. Dërn takimin tonësh Allahu i ruajt dhe paqit mira familje dhe njerëz përrisi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. आ ah, ah, ah, ah, ah, ah.